VARJAK és szólamok És a zenész végül elhantolja az ongorát. A fényénél dolgozik, feltöri a kemény földet az ásóval és szórja, egyre csak szórja a rögöket a hangszerre. Ahogy fekete földdarabkák pottyannak a fehér billentyűkre, Halk zene, mint égi kísértet száll fel az éjszakában, suhan végig a városon, leszbe az ablakokon, és elkeveredik az emberek füléből felszálló lila álomköddel. Éjszaka megálmodtam egy dallamot, mondják majd reggel egymásnak az ébredők. Egyedül a zenész képtelen már felidézni magában szólamokat. Ül csak otthon, a lábán száradó sarat figyelve, amely lassan a konyha kőre potyog, és amit később felkap majd az ablakon beszökkenő könnyed reggeli szél, hogy a város fölé fújja. Ott sötét felhővé alakul, és amikor esni kezd, hangjegyek potyognak a járókelők nyakába. A világ kott alapjai. Egy temető, mint szünet Fekete fájtlak hullnak le az idős asszonyok fejéről, és varjakká válva a parkba suhannak, hogy feltúrják a szétszórt városi szemetet. Az egyik gyémántott lel. lel. csőrében, majd lenyeli és rögtön csodaszép fiatal lányává változik tőle. Mesztelenül lépdel végig az utcán, hosszú barna haja körbelengi testét. Léptei valósággal megolvasztják a betont. Egy ajtóhoz ér, csenget és a zenész végül beengedi a házba. Hosszan szeretkeznek, nyögéseik dallamként kavarognak a lakásban. Eközben a temetőben már aprócska fehér férgek fúrják be magukat az elföldelt zongora testébe. Éhes, köralakú szájukkal lassan elrágnak minden húrt, és felfallják a billentyűket. Éjszaka megálmodtam egy dallamot. Suttogja az ágyban fekvő lány a zenész fülébe, de annak a szemesem emrebben. Csak amikor dúdolni kezdi neki, akkor sikolt fel. De hiszen ezt én írtam. Hol hallottad ezt a dalt? A lány nem felel, csak dúdolja tovább. Az zenészre pedig fuldokló köhögés tör rá. Ahogy tenyerével takarni próbálja száját, a marka hirtelen megtelik felköhögött férgekkel, aprócska, fehér, tekergő kukacok potyognak ujjairól a padlóra. A lány rögtön fekete tollakat növeszt, hosszú csört, és elkezdi felcsübegetni a földről a nyöveket. Hagyd ezt a dalt, kérlek! – Esedezik a zenész tovább köhögve, de a varjú kérlelhetetlen, egyre csak ugyanazt a dallamot károgja, miközben vadul kapkodja a sok férget. Valahányszor a földhöz koppan, kemény csőre, ismerős hangzendül, mintha csak leütötte volna valaki egy régi zongora billentyűjét.